Третата лекция дявола. Чрез дявола в себе си, човекът трябва да види и разбере себе си. Бог е слово, сила и мъдрост, а дявола е само иллюзорна енергия, която служи на тази сила. Дявола се храни от човешки слабости, то е реална нереалност, тоест, действаща силна иллюзия заради целите на Бога. Значи някой път може да бъдеш заплашен от някой голям страх пък да няма никой и да трепериш. Бог действа, защото иска да си направиш някои изводи, защото то страх може да стане опасност. Той може да се усили до степен, който може да парализира твоята воля. Защото страха има такава сила, ако ти не избереш правия път, да бъде парализирана Твоята воля. Така Бог гони определени цели, за да спаси човека чрез тази негова иллюзия. Всички, които се опитват да се борят с дявола, са собствените си сили. Пропадат. Който няма отношение към истината, в него бавно израстват тъмните сили и дявола. Той няма избор. Слабостите са енергии, а чистотата е сила. Не е лесно да се овладее дявола, защото чистия път е много дълъг. Учителя казва, по трудолюбиво същество от дявола няма. И казва, дявола е най трудолюбивото същество. Даже Христос се е изморявал. Разбирате ли за какво става въпрос? Дявола е най-трудолюбилото същество. Той тича от сутрин до вечер, казва учителя по работа. Няма никога почивен ден. Страшна, това е образец на усилена дейност. Докато човек от Рейна Рей може да си почини малко в молитви или в някаква почивка, за дявола няма почивка. Той трябва да накара всички да израснат и да се върнат в Бога. И учителя казва, дявола си върши много добре работата, аз му харесвам една добра черта. Много е прилежен. Ако го изпървиш от вратата, влиза през комина. Ако го изпървиш от комина, влиза през някоя малка дубчица или през прозореца и пак ще дойде и ще ти каже добър ден. Добър ден, как сте? И отчителят казва, той е много учтив и много слаб. Дявола, е, дявола като направи грешка, смята, че е направил добро. А като направи добро, смята, че е направил голяма грешка и почва да се мъчи. Той е както добрият човек, като направи зло, мъчи, тук е обратното. Доброто стяга сърцето му и той почва да съжалява. Понякога, казва учителя, даже плаче. Доброто го измъчва. Отнета му е тази природа. Сякаш той се е завързал, сякаш е бил излъган, сякаш е влязал в капан. Често дяволската реч прилича на културна реч, защото дяволът е най-големия майстор в замаскирането. Всички хора, които дават големи обещания и много обещания, това са хора с слаба воля. Запомните! Не искам да говоря за политиците. Всички обещания са страшно невежество наред. Говоря без изключение, защото той Бог изпълнява нещата. Никога човек не може да обещае нещо, което е в ръцете на Бога, което е огромно лицемерие. Така. Дявола обича много празните дискусии. Сега настават времена на огромни диалози, дискусии и спорове, където мислят, че нещо хората мислят, че нещо се решава. Дявола работи. Човешката реч и дяволската реч са голяма кърмична пропаст. Често устата не принадлежи на човека. И затова от устата може да излети силен дявол. Голяма злоба, даже и демон. Дори устата може да бъде заблудена, както очите, както и ушите. Що е дявола? Учителя казва. Дяволът е онази силна воля на Бога, която покорява и превъзхожда злата и грубата воля на човека. Тоест, на всеки майстор на злото ще се намери по-голям майстор. На най-голямата акула ще се намери друга акула, която да я унищожи. Винаги има нещо по-голямо, защото Бог влиза в другото и го прави по-силно. Дяволът работи усърдно и след вярващи, и след невярващи. Вярващите не му пречат. Дяволът не е враг на Бога, а на неразумния човек. Този, който не търси Бога цялостно. Всичкото разрушително влияние на дявола всъщност ни учи да търсим реда и порядъка. И затова в света хората се учат от този отрицателен опит. Така те са заставени да мислят, да работят, да израстват. Ето защо съществува дявола. Той е двигателя на развитието. Дяволът не е, никога не е бил с рога, никога не е бил с копита и никога, казва учителя, не е бил грозен. Това е тайно светло същество от високите иерархии. То е дълбоко, красива същност и способност на Бога, която движи развитието. Забележете, ко казва учителя. Ще повторя. Дълбока, красива същност и способност на Бога. Не е на кой да е, на самия Бог, която движи развитието. Но това е много скрита способност, защото сам Бог е пожелал тя да не се вижда. Така е решил Той. Всеки път, когато се говори за дявола, Той слуша и се интересува. Няма изключение. Той се интересува какво се говори за Него и как се говори, начина по който се говори. Българската поговорка не случайно казва да не чуе дявола. Това означава, че старите хора са знаели, че той чува. Тази така наречена нечиста сила дявола е в най-чистите Божии ръце. Той е ръководи. Ако човека е в истината, дявола е зависим и властта му е отнета, защото в истината действа само Бог. Истината прави дявола починен. Истината е област на Бога и тук дявола няма достъп. Не може да се меси. Истината е място и сфера, в която дявола не може да съществува. Това е чисто Божия територия. Спомням си, когато Държавна силност макараха да пише един документ, да напиша лъжа, казвам, това няма да го пиша по никакъв начин. Те ми казаха няколко цинични неща и прибавяха, че ще стане много по лошо за тебе. Викам, няма проблеми, аз ще напиша истината и после видях как Бог ги разпиля. И болести, увълнение, и увълнение, така нататък, когато се върнах, шестия отдел малко или много беше разбит и двам, и двам, един-двама се приближаваха до мен и казаха Твоя учител е велик учител. Така се случи. И казаха, ти си голям специалист по религиите. Викам, нямам нищо общо с религиите. Както и е. Така. Човек, който е изменил на истината, е изменил на себе си. Оттам почва измяната. А който е изменил на себе си, много просто, той самия е дявол. Няма нужда да търси дявола. Той самия е дявол. Нечистия търси дявола и правилно. Защо? Защото Бог за него е голяма опасност. Затова той търси кривия път. Защото ако влезе в пътя на Бога преждевременно, ще бъде наказан. Бог трябва да му позволи. Ако нечистия започне постепенно искрено да се пречиства, след време ще има позволение и право да търси Бога тогава дяволът ще, ще ти уреди един фалшив живот. Става въпрос, когато не обичаш Бога. Значи ако не обичаш Бога, дяволът е майстор да ти уреди приятен фалшив живот. Никой не може да узнае източника на злото, докато не придобие мъдростта и пълнотата на истината. Защото дяволът не е бил дявол преди да стане дявол, но той е трябвало да стане по повеление на Бога. Дяволът е необходимост за спасението на човешкия род и на иерархиите. Дълбоко в себе си самия Бог е пожелал спасение за съществата и за това създава Сатана и дявола. Това е великата Божия любов. Скритата цел на Бога е пречиста, не може да бъде пипната. Дяволът е създаден с велика цел, космическа цел и тези, които го победят чрез Бога в себе си, те ще образуват истинския космос, духовния космос, духовната вселена.